Не думай. І зелене око зникло безшелесно, і знов тиша, без гоміння, безрух, як на краю світу. Я плакав і проклинав, проклинав і плакав, а вдіяти нічого не міг. Може, споконвіку ведеться так, що чоловіки шукають і здобувають істину, а їх хранительниці – жінки. Сліпа відвага і жадоба здобичі подвигали нас безжурно кидати домівку і йти світ за очі, вірячи в усьому князеві, який вів нас. Безмежні простори, могутні течії рік, чортори, дикі гори, гнилі болота, непрохіддя гір – все долали і знов верталися зі своїм князем додому у славі і радощах, лишаючи поза себе пограбовані поля, пограбовані городи, пограбовані душі. Що нам було до них? Та ось вернулися цього разу, і вже й не знати, чи привезли здобича, чи і самі стали здобичу. Назимка не схотіла ставати здобичу. Ще раз стояв я перед брамою, і знов дивилося на мене крізь челину зеленого оку, і голос близький, і далекий-далекий водночас скликав мене з надією і відчаєм. «Отікаємо! В ліси, на простори, на волю, в надії втікаємо!» Я, не повірив, у жіночу рішучість і був покарений самотністю. Брат Несміян був мені найближчою людиною на всім світі. Я кинувся до нього. Поможи! Він не міг збагнути, чого я хочу. Чим тобі помогти? Порадою. Як махати мечем? Не смійся, в мене душа болить. Він звався Несміян, а з мене сміявся довго і грубо. Плюнь і викинь з голови, знайдеш собі ще, сказав суворо і щоб я від тебе не чув більше. І тоді мені все збайдужіло. Князь послав дружини з присвітерами усі землі в Новгород, Ростов, Суздаль, Володимир Волинський хрестити люд і утверджувати нову віру. Я не випрошувався нікуди, лишався при княжім дворі. У Києві стали закладати великі церкви, церкву Василія на тому місці, де стояв Перун, і десятину церкву біля князівського терема, а в Стольнім Граді заколотилося і заклекотіло. Я не дивився на все те, а знав тільки своїх коней. Володимир звелів відбирати в нарочитої чаді дітей і віддавати навчання книжне, якого досі й не знано. Але про яке давно вже було пророцтво? Глаголюще – «Воні дні почують глусі слова книжні, і ясен буде язик гугнивих. Я не зваблювався обітне своє вознесіння розуму, воліючи лишатися попихачем». Брат Несміян повернувся з походу на Новгород, де непокірливих новгородців тисячки путята хрестив вогнем, а воєвода Добриня мечем. Немало подивувався, що я так тяжко осів у Києві, сказав, що зрушить мене з місця, щоб не обріз мохом. Не чіпай мене, попросив я. Він глянув на мене пильніше та хіба ж міг побачити в моїй душі біль, безум і безнадію. Кров тобі грає, сказав брат. Я мовчав, бо й що мав відповідати. Дурна кров упертові в своєї несміян, а чом дурна, бо молодий ще». І дурний сумно усміхнувся я. Був дурний, а тепер порозумнішав, та пізно. Несміян довго дивився на мене мовчки. Я теж мовчав, бо вже сказав усе, що мав сказати. Тоді брат промовив. Порозумнішав, ото й добре. Ліпше буде допомогти тобі. Вже мені не поможе ніщо. Ой, біда, біда. Люди народжуються і помирають, і ніхто їх не порятує. Може, тому і поводяться, мов неживі, обіцяють не порушувати клятви і ламають її що кроку, твердять, що гріх губити душі людські і палять села і города, не лишаючи в них ні челядина, ні скотини, розум замінюють вірою у марні надії, що зі зла може народитися добро, а завдяки брехні може дійти до правди. У Києві додалося жорстокості з новим Богом, а в людях народилися лицемірство і двоєдушність. Кожен мав тепер дві маски – святкову і буденну – Одну надягав у себе вдома, іншу виносив на вулицю, до церкви, до князя. Два лиця, два одяги, дві страви, два настрої, київські і царгородські, входили в наше життя. Молитви по-царгородськи, плечі і пляси по-київськи, віра по-царгородськи, а вже сумніви тільки по-київськи.